Eine Frage der Schuld, zweiter Teil, Abschnitt 7 Die Kinder, alle vier, erkrankten tatsächlich an Masern. Bei dem kleinen Juscha kam als Komplikation eine Lungenentzündung hinzu. Anna zog zu ihnen ins Zimmer und beobachtete mit schmerzlicher Beglommenheit ihren Zustand. Nächte lang saß sie da, den kleinen Juscha im Arm oder ging mit ihm im Zimmer auf und ab. Über sein blau verfärbtes Gesichtchen gebeugt, hörte sie gequält auf sein Röcheln, atmete ihm ins Mündchen, küßte ihn, als wollte sie so ihr Leben, ihre Gesundheit auf ihn übertragen. Manchmal stand sie an seinem Bettchen und betete. Ihr Gebet war kein Bitten, dass Gott ihr Kind retten möge, sondern Eingeständnis ihrer Ohnmacht vor Gott und sich ergeben in seine Macht. Da stehe ich, Herr, leidend, schwach und demutsvoll. Erbarme dich, meiner. Wenn es dein Wille ist, so rette ihn. Ihrem Mann war die Erkrankung der Kinder offensichtlich lästig. Er sprach davon, dass Anna die Gefahr übertreibe und allen im Haus das Leben zur Hölle mache. Er ging dem Arzt, der jeden Tag kam, aus dem Weg und zürnte Anna, dass sie ihm uneingeschränkt vertraue. Doch Anna ließ sich dadurch nicht beirren. Sie erwartete diesen warmherzigen und klugen Menschen immer mit Ungeduld. Er bewies so viel Aufmerksamkeit und Anteilnahme gegenüber ihrem Kind und ihrem Leid. Mit so gütigen Augen betrachtete er diese junge, leidenschaftliche und vom Kummer abgehärmte Mutter. »Sie müssen nicht derart verzweifelt sein, Fürstin«, sprach er, während er dem Kleinen einen Brustwickel machte. »Sehen Sie, wie viel Leben in ihm ist. Es geht ihm besser. Er spielt schon wieder.« Die völlig zermürbte Anna war diesem Mann, der ihr abgesehen von seiner ärztlichen Hilfe in dieser schweren Phase ihres Lebens eine Stütze war und ihr Trost spendete, von Herzen dankbar. Der kleine Juscha und die anderen Kinder wurden gesund. Anna lebte vorübergehend wieder auf und erholte sich seelisch. Die Stimmung des Fürsten heiterte sich ebenfalls auf. Er war froh, dass das Leben in seine alten Bahnen zurückgekehrt, dass Anna vom Kinder wieder ins Schlafzimmer übergewechselt war und der Arzt seine Besuche eingestellt hatte. Anna durchschaute das alles und die Liebe zu ihrem Mann bekam einen weiteren Riss. Nie vergaß und verzieh sie ihm seine Gleichgültigkeit gegenüber der Krankheit der Kinder und seine Teilnahmslosigkeit angesichts ihres Leids. Als alle wiederhergestellt waren, hielt Annas geschwächter und erschöpfter Organismus nicht länger stand. Die über ihre Kräfte gegangene Pflege der Kinder, die schlaflosen Nächte, die Unruhe des Herzens, all das führte zu einer Fehlgeburt und einem daraus resultierenden schweren Frauenleiden. Sechs Wochen lang musste sie das Bett hüten. Der Fürst bekam zunächst einen gewaltigen Schreck, holte selbst den Arzt und schlief nächtelang nicht. Bald war er zärtlich, bald nervös unruhig, bald reagierte er gereizt auf unvorsichtige Bewegungen seiner Frau und tadelte sie, sich nicht vorzusehen. Doch als die Gefahr vorüber war und Anna bleich und still wochenlang mit einem Buch oder irgendeiner Arbeit in den Händen dalag, begann er sich schrecklich zu langweilen und unter verschiedenen Vorwänden das Haus zu verlassen. Anna umgab sich unterdessen gern mit den Kindern und mit Büchern, doch die Kinder ermüdeten sie, und sie wurden auf Anweisung der Ärzte von ihr ferngehalten. Die Bücher aber nahm ihr keiner weg. Selten hatte sie in ihrem Leben so viel Muße gehabt wie jetzt. Von den philosophischen Büchern im Arbeitszimmer ihres Mannes hatte sie nur wenige gelesen, andere aus Zeitmangel lediglich überflogen. Jetzt holte sie sich ihre philosophischen Lieblingswerke und schrieb beim Lesen die Stellen heraus, die ihr am meisten gefielen. Zwei Monate später ging sie ihr Notizbuch durch und wunderte sich selbst, wie sehr ihr Interesse vor allem der Frage des Todes galt, und zwar nicht im Sinne des Ausscheidens aus dem Leben, sondern im Hinblick darauf, dass es keinen Tod gibt. Ein neues religiöses Gefühl ergriff von ihrer Seele Besitz. Das Maß aller Dinge war für sie der Glaube an die Unsterblichkeit. Hinter allem Weltlichen machte sie plötzlich den Punkt aus, für den es keine Begrenzung gab, durch den ihr geistiges Auge die Unendlichkeit und Unsterblichkeit erblickte, und ihr wurde leicht und froh zumute. In dieser neuen, beseligten Stimmung verließ Anna Anfang April Moskau und fuhr mit ihrer Familie aufs Dorf. Abschnitt 8. Auf dem Dorf erholte sich Anna zusehends. Ihr behandelnder Arzt wies den Fürsten darauf hin, dass trotz dieser Erstärkung seine Frau sich in Acht nehmen müsse. Ein Rückfall sei möglich. Baden im Fluss, wenn es heiß ist, möglichst viel Ruhe und Schluss mit der Vergrößerung der Familie, fügte er dezent lächelnd hinzu. Der Fürst verzog nur wortlos das Gesicht. Anna beriet sich noch mit einer ihr bekannten Ärztin und beschloss ungeachtet des Missmuts des Fürsten, alle Anweisungen zu befolgen, um wieder gesund, stark und schön zu werden. Und das gelang ihr auch. Die Ratschläge der Ärzte taten ihre Wirkung. Anna erblühte gleichzeitig mit der Pracht der Natur. Gewann an Lebhaftigkeit und Schönheit und ihre eingeschlafene Energie erwachte mit solcher Kraft, dass sie oft meinte, jetzt alles bewältigen, alle menschlichen Fähigkeiten auf einmal entfalten zu können. Nachdem sie sich in ihrer gewohnten ländlichen Atmosphäre eingerichtet hatte, genoss sie zunächst ganz die Freuden der Frühjahrseindrücke, der Freiheit, der Natur. Der Fürst ging gelassener und sanfter mit seiner Frau um. Oft schlug er ihr Spaziergänge vor, erzählte ihr von seinen Gedanken im Hinblick auf seine Aufsätze und das soeben erschienene Buch und suchte ihr Interesse für die Gutswirtschaft zu wecken. Sollte es tatsächlich noch möglich sein, dass wir einander wieder näher kommen, dachte Anna froh. Wie einfach, wie bereitwillig gab sie sich wieder der Liebe zu ihrem Mann hin. Noch einmal von der Zuversicht erfüllt, dass sie mit ihm glücklich sein könne, dass ihr Zerwürfnis zufällig und vorübergehend gewesen sei, verhielt sie sich zu ihm in höchstem Maße zutraulich und teilnahmsvoll. Alle Gedanken an Bechmetev trachtete sie aus ihrem Herzen zu verbannen, in welchem er bereits einen festen Platz eingenommen hatte. Doch die verliebte, friedfertige Stimmung des Fürsten hatte ihre Grenzen und hielt wieder einmal nicht lange an. Mitte Mai, an einem für diese Jahreszeit selten heißen Tag, stand Anna ungewohnt früh auf und trat auf die Terrasse. Die ganze Familie schlief noch. Anna ließ nachsehen, ob Manja oder ihre Gouvernante nicht doch schon auf seien, damit sie sie mitnehmen könne. Doch auch sie schliefen noch. Da ging sie allein in den Wald. Der Morgen war wundervoll, wie er es nur im Mai zu sein pflegt, wenn die Natur noch nicht alles gegeben hat und weit mehr Schönheit und Erblühen verspricht, wenn alles frisch, farbkräftig und neu ist. Als Malerin mit feinem Gespür für jegliche Schönheit konnte Anna sich nicht satt sehen und merkte gar nicht, wie sie zu dem zwei Werst vom Haus entfernten Fluss gelangte. Es täte gut, ein erstes Bad zu nehmen, dachte sie. Das klare, stille Wasser wirkte mit seiner Frische so anziehend, dass sie eilig ihre Sachen ablegte und hineinsprang. Schritte und Stimmen wurden vernehmbar, Und Anna kleidete sich rasch wieder an. Sie fühlte sich unbeschwert und frohgemut. Leichtfüßig lief sie heimwärts und begegnete unterwegs dem Verwalter. Sie erkundigte sich, woher er komme und wohin er wolle. Er sagte, er sei die Felder zu Fuß abgegangen, weil das Pferd plötzlich gelahmt habe, und jetzt sei er auf dem Heimweg. »Es ist ja so ein herrlicher Morgen«, fügte er hinzu, und euer Durchlaucht sind zeitig aufgestanden. Gespräche über die Gutswirtschaft, den Stand der Saaten, die vom Fürsten gekauften und aus Moskau angelieferten neuen Maschinen, interessierten Anna wenig, aber ihre glückliche Verfassung stimmte sie so milde, dass sie niemanden kränken mochte. Und so hörte sie sich aufmerksam und mit Anteilnahme an, was den Verwalter beschäftigte. Als der Weg sich gabelte und Anna sich verabschiedete, bemerkte sie plötzlich ihren Mann, der ihr entgegenkam. Schon von Weitem grüßte sie ihn mit fröhlicher und liebevoller Stimme, doch als er näher heran war und sie sein Gesicht sah, stockte ihr das Herz. Es war wutverzerrt. »Woher kommst du so früh?«, wollte er wissen. »Ich habe einen Spaziergang gemacht und gebadet.« »E que veut dire cette Intimité? Was soll diese Vertraulichkeit mit dem Verwalter?« »Intimité? Warum? Er kam von den Feldern, ich vom Baden, und da sind wir uns auf dem Heimweg begegnet«, lautete Annas einfache Erklärung. »Du warst schon immer erniedrigend taktlos und wirst es auch bleiben. Dieses Tête ist unschicklich, c'est presque un domestique.« sagte der Fürst mit vor Entrüstung erstickter Stimme. Ach, du lieber Gott, warum verdirbst du nur ewig unser Glück, sagte Anna. Jetzt beginnen auch noch die Sentimentalitäten. Je suis trop vieux pour cela, ma chère. Dafür bin ich zu alt, meine Liebe. Es ist völlig unnötig, dass du dich selbst und mich quälst, fuhr Anna fort. Du tust mir leid. Sieh mich doch an. Schau dich um. Bist du denn nicht in der Lage, dich einmal nicht zu ärgern? Dazu besteht doch gar kein Grund. Ja, ich bin taktlos und dumm, aber mir tut es doch weh um dich. Ich liebe dich. Ich kann diese Strenge, diese Ruhelosigkeit, die in dir ist, nicht mit ansehen. Sie fasste ihn unter und schmiegte sich an ihn wie um Behütung und Zärtlichkeit bittend. Doch der Fürst schob ihren Arm weg und schritt eilig aus. Anna hielt inne. Mit verzweifelten Augen sah sie ihrem Mann nach, als geleite sie ihr letztes Glück, bevor auch sie, mit einem schweren, tiefen Seufzer, langsam ihren Heimweg fortsetzte. Von diesem Tag an begann der Fürst, den Verwalter böswillig zu schikanieren, und brachte sich mit dessen bald darauf schuldlos erfolgenden Entlassung um eine wertvolle Stütze. Wieder einmal war es vorbei mit dem guten Verhältnis zu ihrem Mann. Es wurde angespannt, distanziert, unnatürlich. Anna litt schwer darunter. Nicht lange war sie sorglos und glücklich gewesen. Und um sich vor der Melancholie zu retten, nahm sie ihre alte Lieblingsbeschäftigung wieder auf, das Malen. Eines Morgens griff sie zu Leinwand, Schirm und Farbkasten, verließ das Haus und suchte sich eine Stelle am Teichufer, um eine Dorfansicht zu malen. Gerade hatte sie alles vorbereitet, als sie plötzlich das Geräusch einer Kutsche vernahm. Sie blickte zum Weg hinüber und und erkannte sofort die Kalesche und die Pferde Bechmetews. Seit ihrer Ankunft war er nur einmal bei ihnen gewesen, und zwar in einer größeren Gesellschaft. Sie wusste, weshalb er sich fernhielt. Eine dunkle Ahnung sagte ihr, dass seine uneigennützige Liebe vor allem darauf bedacht war, ihr Familienglück nicht zu stören sie nicht in seelische Unruhe zu versetzen. Und dieser edle Zug erhöhte ihn nur noch mehr in ihren Augen. Bechmetev hatte Anna schon von Weitem erblickt. Jetzt hielt er die Pferde an und stieg aus. Nachdem er sie begrüßt hatte, sagte er, »Sieh an, womit Sie wieder beschäftigt sind, Fürstin. Ich habe eine Ewigkeit nichts mehr gemalt.« Lassen Sie uns doch zusammen etwas malen, mal sehen, wer es besser kann. Möchten Sie? schlug Anna vor. Ich habe ja nichts bei mir. Ich habe alles. Gehen Sie meinem Mann guten Tag sagen, und dann holen Sie sich aus dem Schrank im Eckzimmer alles, was Sie brauchen. Dort finden Sie eine Leinwand, eine Palette und Farben. Pinsel gebe ich Ihnen. Hier sind genug. Eine halbe Stunde später war Bechmetev mit allem Nötigen zurück, und die Arbeit begann. »Wie steht es um Ihre Gesundheit?« erkundigte sich Anna, während sie rasch und geschickt die Umrisse der Bauernhäuser skizzierte. »Alles beim alten Fürstin nicht gut. Aber Sie, richtig aufgeblüht sind Sie. Ja, mir kann anscheinend nichts etwas anhaben. Ich bin zu gesund.« Ihnen hat Gott alles gegeben. Gesundheit, Glück, eine Familie, Schönheit. Sie meinen also, dass ich sehr glücklich bin? Das sehe ich. Ja, sagte Anna zerstreut und traurig. Sie malten weiter. Wie anregend es ist, so zusammenzuarbeiten, sagte Anna. Wir sollten etwas zusammen übersetzen. Ich lese gerade Amiel, Fragment d'un Journal intime. Großartig. Allein würde ich es nicht schaffen. Aber Sie haben so gute Fremdsprachenkenntnisse. Das wäre wunderbar, wenn es Ihnen ernst damit ist, Fürstin. Warum nicht? Ich liebe geistige Arbeit und Sie können mir helfen. Anna fielen die Abende vom Vorjahr ein ihre glückliche, ruhige Verfassung in Gegenwart dieses Mannes. Und stille, lichte Freude erhellte plötzlich ihr ganzes Sein. Von diesem Tag an wurde Anna wieder ruhig. Lebenskraft, Selbstvertrauen und Sanftmut kehrten zu ihr zurück. Abendelang arbeitete sie freudig an ihrer Übersetzung. Bechmetev kam fast täglich und half ihr, Und da sie den Fürsten häufig in die Arbeit einbezogen, fand auch er Interesse daran und behandelte Bechmete freundschaftlich und vertrauensvoll. Einmal, nachdem sie lange an der Übersetzung gesessen hatten, schlug Anna zur Erholung nach dem Essen einen Ausritt vor. Die Bitte, den Ritt mit ihr zu unternehmen, richtete sie an ihren Mann, Der Fürst stimmte bereitwillig zu und sagte zu bechmetev gewandt: »Ich hoffe, du kommst mit, Dmitri.« Bald standen drei fabelhafte, gesattelte Pferde bereit. Anna sah wunderschön aus, mit ihrer frischen Gesichtsfarbe und im schwarzen Reitkleid auf einem Rappen. Für Bechmetev hatte der Fürst eine besonders kostbare englische Fuchsstute ausgewählt. »Ich möchte dir eine Freude mit diesem Pferd machen. Sieh doch, wie schön es ist.« Ja, eine Pracht. Und wie leichtfüßig es läuft.« Doch sie hatten erst eine halbe Werst zurückgelegt, als ihnen ein Nachbar von einem abgelegenen Gut begegnete, der in geschäftlichen Dingen zum Fürsten unterwegs war. »Ach, zu ärgerlich. Ich muss umkehren,« sagte der Fürst. »Wie schade.« sagte Anna, reitet ruhig weiter. Ich komme nach, wenn mein Gespräch mit dem Besucher beendet ist. Anna zeigte sich einen Augenblick lang unschlüssig, ob sie mit ihrem Mann umkehren oder mit Bechmetev weiterreiten sollte. Doch plötzlich bekam sie Angst, der Fürst könnte ihr Schwanken bemerken und sagte ganz schlicht und natürlich, »Gut, wir reiten nur um den Wald herum«. Du findest uns dann am Bach.